ставилися до намірів гетьмана ревниво, а то й з підозрами. Коли вже по переяслову з Москви до Печерського архімандрита Іосифа Тризни прислано українських співаків Альошку Лешковську і Клима Кононовську з грамотою государевою про старця Іосифа Загвойського, якому було для начальства екпартисному співу «Бути в Москві на час», то Тризна сказав, що Загвойський – не лаврський чернець, а постриженик Братського монастиря. В Лаврі він прожив рік сей, але вже тиждень, як пішов, не знати куди. Коли спитано ректора київських шкіл Лазаря Барановича, той відповів, що в Братському монастирі Загвойського нема. Питали самого митрополита Сильвестра. Та Загойського так і не знайшли. Тоді хтось сказав овіводам київським, що є в митрополита пригарний співак Васько Пікулинський? який знає партисний спів і згоден поїхати до Москви. Воєводи просили Сильвестра відпустити Пікулинського, але митрополит не згодився. Сказав Інокенті Гізель, а вольность митрополії київської була всіх вольностей корінь і основа. Навіть півчі, вирушаючи з Києва, найціннішим з свого небагатого майна вважали книгу, або навчені були так, що могли вільно перекладати з грецької і латини. Київська книга завоювала Москву без гарматної стріляни, не тихо, мирно, але все владно. А в царя і патріарха в монастирях і у боярських дворах укладалися цілі книгозбірні київського друку. Кияни вказали ті південноруські учительні і просвітницькі книги, що великонче потрібні московському поспольству. Прикладом України, де при Блаженному Петру Могилі здійснено було. Виправлення богослужебних книг кияни надихнули патріарха Никона на всю справу. Єпифаній Славенецький вказав патріарху на ті оприділення Константинопольського собору року 1593 які могли виправдати виправлення церковних книг. Ці оприділення Єпифаній переклав з грецької і надрукував. З Арсенієм Сатановським вони пишуть стихірі, преподобному Саві, Сторожевському, укладають латино-словенський лексикон, Єпифаній укладає для патріарха церковні канони, пише передмови до богословських книг, починає перекладати Біблію. Єпифаній переложив правило святих апостолів, правила вселенських і помісних соборів, номоканон, патріарха, фотія, з поясненнями візантійських правників Аваль Самона і Властера, збірних церковних правил і візантійських світських законів, укладених Костянтином Арменополом. З латинською він переложив ряд книг світських, як-то Устави громадянсько-правительні от Фуки Дідової, Історії книга перша, а Убиенні короля Агельського «Гражданство и обучение нравов детских», «География две части Европы и Азия. «Книга врачевская», «Анатомия» с латинского от книги «Висалия Брукселенска». Довкруг Єпифанія, вознесеного до самого царя і патріарха, багато було людей з природним розумом та вчених, тому приневолені вони були у всьому здаватися на сумлінність і знання київського мужа. А він же не просто передавав зміст первоузворів грецьких та латинських, акував власні слова, витворював власні лади склади, книги ті, хоч з облику свого слов'янські були тяжкі, темні, геть не А він писав про святий образ. Всяка ікона і зявитильно єсть і показотельно, яко що глаголю, понеже чоловік ниже видного, нагоя і мать знання телом покровенній душі, ниже по нём будущих, ниже местом розташоящихся й отсутствующих, яко местом и летом, описанный к наставлению знания и явления, и на сокровенных примыслился икона всякого же к пользе и благодеянию и спасению, якода столиствуем и являемым вещем разнаем сокровенное. Представление помеченок иду киевского Просвященного мужа, московські справщики і писці печатного діла, священик Никифор, єродеякон Мойсей, бувший гумен Сергій, Михайло Радостанов, Афрол Герасимов, Чудівський Чернець, Євтимії у всьому слідували трудам і ччанню государева богомольця або філософії, богословії зячного.